Capitolul 14. Căutați dragostea răvniți însă cele domnicești, dar mai ales ca să prorociți, pentru că cel ce vorbește într-o limbă străină nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, și nimeni nu îl înțelege, fiindcă el în Duh grăiește taine. Cel ce prorocește vorbește oamenilor spre zidire, îndem și mângâiere, cel ce grăiește într-o limbă străină pe sine singur se zidește, iar cel ce prorocește zidește biserica. Voiesc ca voi toți să grăiți în limbi, dar mai cu seamă să prorociți, cel ce prorocește e mai mare decât cel ce grește în limbi, afară numai dacă tălmăcește, ca biserica să ia întărire. Iar acum, fraților, dacă aș veni la voi grăind în limbi, de ce folos v-aș fi dacă nu v-aș vorbi sau în descoperire sau în cunoștință sau în prorocie sau în învățătură? Că precum cele neînsuflețite care dau sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete deosebite cum se va cunoaște ce este din fluier sau ce este din chitară. Și dacă trâmbița va da un sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Așa și voi, dacă prin limbă nu veți da cuvânt lezne de înțeles, cum se va cunoaște ce ați grăit? Veți fi ca niște oameni care vorbesc în vânt, sunt așa de multe feluri de limbi în lume, dar niciuna din ele nu este fără înțelesul ei. Deci dacă nu voi ști înțelesul cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care vorbește și cel care vorbește barbar pentru mine. Așa și voi, de vreme ce sunteți răvnitori după cele duhovnicești, căutați să prisosiți în ele spre zidirea bisericii. De aceea, cel ce grăiește într-o limbă străină să se roage ca să-și că căci dacă mă rog într-o limbă străină, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este neroditoare, atunci ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Fiindcă dacă veți binecuvânta cu Duhul, cum va răspunde omul simplu, amin, la mulțumirea ta de vreme ce El nu știe ce zici, Căci tu, într-adevăr, mulțumești bine, dar celălalt nu se zidește. Mulțumesc Dumnezeului meu că vorbesc în limbi mai mult decât toți dintre voi, dar în biserică vreau să gresc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină. Fraților, nu fiți copii la minte, fiți copii când e vorba treutate la minte însă fiți desăvârșiți. În lege este scris... Voi grăi acestui popor în alte limbi și prin buzele altora și nici așa nu vor asculta de mine, zice Domnul. Așa că vorbirea în limbi este semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, iar prorocia nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei ce cred. Deci dacă s-ar aduna biserica toată la oaltă și toți ar vorbi în limbi și ar intra neștiutorii sau necredincioși. Nu vor zice oare că sunteți nebuni, iar dacă toți ar proroci și ar intra vreun necredincios sau vreun neștiutor, El este dovedit de toți, El este judecat de toți, și le ascunse ale inimii Lui se învederează și astfel, căzând cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu, mărturisind că Dumnezeu este într-adevăr printre voi. Ce este, deci, fraților, când vă adunați împreună, fiecare din voi are psalm, are învățătură, are descoperire ale limbă, are tălmăcire, toate spre zidire să se facă. Dacă grește cineva într-o limbă străină, să fie câte doi sau cel mult trei și pe rând să grească și unul să tălmăcească. Iar dacă nu e tălmăcitor, să tacă în biserică și să-și grească numai lui și lui Dumnezeu. Iar prorocii să vorbească doi sau trei, iar ceilalți să judece. Iar dacă se va descoperi ceva altuia care șade să tacă cel din tâi, căci puteți să prorociți toți câte unul, ca toți să învețe și toți să se mângâie și ducurile prorocilor se supun prorocilor, pentru că Dumnezeu nu este al neurânduieli, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngădui să vorbească, ci să se supună, precum zice și legea, iar dacă voiesc să învețe ceva, să întrebe acasă pe bărbaților, căci este rușinos ca femeile să vorbească în biserică, oare de la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu sau a ajuns numai la voi, dacă îi se pare cuiva că este proroc sau om duomnicesc, să cunoască că cele ce vă scriu sunt porunci ale Domnului, iar dacă cineva nu vrea să știe, să nu știe, Așa că, frații mei, râvniți a proroci și nu opriți să se grească în limbi, dar toate să se facă cu cuvință și după rânduială.